Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzu billahi min syaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad barik wa sallim amma ba'du. Faazzaikallah min syaitan dan bismillah al-Rahman al-Rahim. Walla ashirina al-insanna fi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودرسوا بالحق ودرسوا بالصبر. سنقول الله العظيم. وقَالَ Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wa la'ajizu manitta ba'a nafsahu hawaha wa tamanna ilallahil amani wa kamqala salallahu alaihi wassalam Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT Kerana Allah SWT masih lagi memberikan kita taufik untuk kita melaksanakan Solat fardu asal sejarah perjumah. Dan insyaAllah kita sambung sedikit lagi pengajian kita Dan boleh kita buka sikit kita Arab tu Kita ambil dalam 10-15 menit lah. Kita apa ni sambung uh, sikit lagi mengenai kitab-kitab di dalam mazhab juzuk 41 belum lagi kan dah 41 belum kita arab juzuk 41 bismillahirrahmanirrahim rabi'an Baik yang keempat Ahmul kutubil mazhab Kitab-kitab yang penting Dalam mazhab syafi'i Tanqasimu kutubil fiqhi ila aqsam Terbahagi kitab-kitab fiqh itu Kepada beberapa bahagian Mutunin Matan-matan, wasyuruhin dan syarah-syarah, wahawasin dan hasyah-hasyah, wafatwa dan kita- kita fatwa, awirid alik. Dan yang selain daripada demikian itu, wa hamul kutubil mutada wiladi al-anfi halqatil an. Adapun yang kita- kita yang terpenting sekarang ini ada di dalam bagian bahagian ilmu yang pertama mat, Minal mutun daripada matan-matan. Jadi kita kita fiqh ni dia tiga ada tiga jenis kitab. Satu dia panggil matan, yang kedua dia panggil syarah, yang ketiga dia panggil hasiah. Matan ataupun matan tu orang kata isi penting lah Matan tu isi penting dia. Jadi kitab matan ni biasanya nipis je. Nipis sangat. Kemudian syarah ni <coughs> maknanya dia mencarahkan matan tersebut mencarahkan matan tersebut contohnya kalau macam matan bukun uduk ada 6 yang pertama niat lepas tu basuh muka yang ketiga basuh tangan hingga siku kiri kanan kemudian menyapu kepala kemudian basuh kaki yang keenam tertib. itu saja kemudian masuk perkara-perkara yang makruh ketika uduk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kemudian perkara-perkara yang batalkan uduk 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu matan. Dia tak cerita pun. Kalau syarah nanti dia ceritalah okey. Yang pertama niat. Niat tu apa? Ha, niat tu dia berkata laqad tu sya'in muqtarinan Niat tu adalah dari segi bahasa apa, dari segi istilah apa. Kemudian lafaz niat wudu tu ada berapa jenis? Sekiranya orang tu berniat <coughs> macam ni apakah sah wudunya atau tidak? Bila waktu perlu niat? Itu syarah, kitab-kitab syarah. Dan biasanya kitab syarah ni tebal sikitlah. <coughs> Kemudian yang ketiga, hasyiah. Hasyiah ni adalah lebih tebal lagi daripada syarah. Dia boleh kita kata nota kaki bagi syarah tersebut. Maknanya disyarah lagi lah. Apa yang disyarahkan tu disyarah lagi, ditambah lagi, dibuat sedikit lagi penambahan pada syarah. Tapi biasanya dipanggil nota kaki. Apa nanti dengan nama syarah-syarah lagi nanti kan pening. dipanggil hasyiah atau nota kaki lah sebab apa macam sekarang kan sekarang ni kau orang tengah belajar jadi kau buat catatan tepi-tepi tu kan ada bahagian kitab yang kosong-kosong tu kau tulis sikit-sikit kecik-kecik. itu kau boleh buat hasiah tu besok ha, hasiah ruzami ala takriratul salilat boleh juga kadang-kadang ha. ulama tu dia tak buat tapi anak murid dia yang yang buat apa yang Mungkin saya ceritakan sikit, dia ni salin. Lepas itu dia tulis tupi-tupi. Akhirnya dikumpulkan, dicetak jadi buku, jadilah hasyia. Dia asal dia macam tu lah. Catatan-catatan tambahan itu hasyia. Dan hasyia ni lagi tebal daripada syarah. Jadi, matan syarah hasyia. Okay. Jadi, yang penting kita kena tahu matan lah. Yang penting kita kena tahu matan sebab matan tu isi penting kemudian lepas tu baru kita berpindah kepada syarah kemudian baru pindah kepada hassyah dan hassyah ni biasanya hanya rujukan-rujukan lah. tak dipelajari pun di pondok-pondok di madrasah selama 7-8 tahun tu sebab betul masa terhad hassyah ni untuk rujukan sendirilah, Lama-lama tu dia akan rujuk hassyah mengenai perkara-perkara yang mungkin tak ada dalam syarah, dirujuk pada hassyah dan di pondok-pondok atau di madrasah peringkat awak akan belajar Peringkat awal akan belajar matan dulu Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Kelas 1, kelas 2, belajar matan Kelas 3 ke 4, belajar syarah Dan kelas 5, kelas 6 Dia belajar syarah juga Tapi ya, mungkin syarah yang besar ha, Size tak sama Mungkin syarah tu syarah tu Syarah ringkas pun ada Syarah panjang pun ada ha, Syah ni jarang orang belajar lah Orang akan hanya rujuk, rujuk saja. Ok Antara matan-matan yang penting dalam mazhab Syafi'i, Ar-Risalah al Al-Jami'ah. Yang digarang oleh al al-alimah Syed Ahmad bin Zain al habishi Kemudian Safinatun Najah. Ah ha, ini ini ini masyhurah Safinah. Safinatun Najah ni masyhur disiplin taling dia, dia orang belajar kelas 1 dia belajar Safinah. Kalau kami di Temburu belajar matan Abi Syuja'. Samitnajah tu dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al Hadrami lama Hadrama Yaman Wal Mukhtas uh, wal Mukhtasaran dua ringkasannya Al Kabir Al Musamma yang dinamakan dengan Al Muqaddah Al Muqaddimah Al Hadramiyah Muqaddimah Hadramiyah wassaghair dan yang kecil kemudian ada dua lah satu besar satu kecil kila kedua-duanya li syekh alamah abdullah ibni abdurrahman ba fadl itu nama pengarang dia kemudian yang ketiga al yaqut an nafis al yaqutun nafis ini matan matan dalam fiqh mazhab syafi'i Lil alamah ha Sayyid Ahmad bin Omar al-Syatiri Pengarang kitab dia Wa matanul ghayatil takrib Matan ghayah ataupun takrib Lil Imam Abi Suja' al-Asfahani ha, Ini yang saya belajar di Temboro di Indonesia Matan ghayah, banyak nama dia taqrib, Matan ghayah ataupun Matan Abi Suja' Itu nama dia lah Walmanzumatis sobatul zubat. Ha, ini matan zubat dipanggil. Dia disusun dalam bentuk syair ataupun syair lah. Baik-baik tau baik. Baik Contoh baik tu. Ha, dekat bawah tu, muka surat bawah tu. Ingat ada garis betul bawah tu. Dia ada yang tengah-tengah tu. Ha, macam macam pantut lah orang, kata, Melayu, orang Melayu kata. Itu dipanggil apa ni dalam bentuk byte ataupun aa, kumpulan kumpulan aa, nak kata syair tak bukan syair semua dia dibentukkan benda tu dalam bentuk apa ni byte dia panggil matan zubat untuk imam Syahabuddin Ahmad Ibnu Ruslan wa umdatus salik ha, ini umdatus salik di South Africa ataupun di mana-mana Madrasah Mazhab Hanafi Yang mana ada pelajar syafi'i Maka mereka akan ajar Umdatul Salik Kalau di Sofrika itu kelas 3 Kalau di Sofrika itu kelas 3 Hanya maknanya Madrasah itu dia akan ajar Mazhab Hanafi Tapi alih kerana ada Pelajar syafi'i Dan juga untuk pelajar Hanafi Mengetahui sedikit tentang Mazhab syafi'i Maka dia akan ajar uh, Fiqah syafi'i Dan kitab yang biasa dipakai Adalah Umdatul Salik Ibn Batuta belajar ni lah Ibn Battuta Hanya di kelas 3 sahaja Yang lain-lain semua Fiqah hanafilah. lah Lil Imam Ibn Naqib Yang sekarang oleh Imam Ibn Naqib Wat Tambih kitab Wal Muhazzab Lil Imam Ashirazi Ash Kitab Tambih, Kitab Muhazzab Kitab Tambih ni tebal lah ni, Dia walaupun dia matan tapi tebal Muhazzab pun tebal Imam apa ni? Nawawi dia hafal Kitab Tambih ni Nah tengok saiz dia yang dekat rumah tu kita tambih. Di antara antara 5 kitab yang masyur dalam mazhab Syafi'i lah dia. Kitab Tambih, Kitab Muhazzab, Kitab Al-Wajiz, kitab apa ni? Minhaj Imam Nawawi dan satu lagi Muharrar dah silap. Dikerdua oleh Imam Syirazi. Dia zaman hampir sama zaman Imam Ibn Ghazali. Di antara yang hebatlah dalam mazhab Syafi'i dan imam apa ni imam nawawi mensyarahkan kitab muhazzab tu jadi majmua yang sampai 22 jilid tu asal matandim dia muhazzab imam syirozi kemudian wa min hajj talibina waraudah waraudah lil nawawi imam nawawi punya kitab kitablah minhaj dengan raudah cuma minhaj ni lebih kepada fatwa mu'tamad raudah pendapat-pendapat ulama dalam mazhab syafii yang boleh dipakai Raudah ni pun dah dianggap macam-macam syarah juga sebenarnya. Sebab dia tebal. 8 jilid tu saya. 8, jilid. 1, 10 jilid satu. Wal irsyad li ibnul mukri. Kitab irsyad ibnul mukri. Ini antara matan-matan. Tapi tanbih, muhazzab, minhaj, raudah. Ini orang tak belajar kat pondok, Tebal sangat. Biasanya belajar tu lah. Abu syuja' ataupun syafit denajah ataupun umulatul salib. Umulatul salib pun tebal juga. Itu pun dia mulakan kelas 3 tu dekat Africa. Biasa itulah matan raya Ataupun takrib Ataupun matan Abi Suja Ataupun siapa itu Najah Ataupun matan Zubat Dan di antara kitab-kitab syarah Nailul Raja Bisyari siapa itu Najah Ada satu kitab Dia mensyarahkan kitab siapa itu Najah Nama dia Nailul Raja Said Ahmad bin Omar Al-Syartiri Kami wa Bushra Al-Karim Kitab Bishyurah Karim syarhul Muqaddimah Hadramiyah. Yang tadi kan ada Matan Muqaddimah Hadramiyah. Jadi, kitab Bishyurah Karim ini mensyarahkan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Lishaykh Al-Lamah Sa'id Ibn Muhammad Al-Ba'ish. Ba'ishin. Wasyuruh Ibn Qasim Al-Ghazi. Al-Ghazi. Syarah kitab Ibn Qasim Al-Ghazi ala Matin Abi Suja. Jadi kami di kelas... Uh, awal tu belajar matan Nabi Suja' lepas tu masuk kelas 3 dan 4 tu dia pakai kitab syarah yang nama dia Afatuhul Ghorib, kitab syarah kepada matan Nabi Suja' tu dia kitab syarah kepada matan Nabi Suja' Wal-Iqna syarahul matan Nabi Suja' uh, ada lagi satu kadang-kadang bila satu matan tapi syarah dia banyak jadi Matan Nabi Suja ni antara yang banyaklah, antara yang famous tu, tu lah Fatul Huarib tu, kami pakai di sana. Kalau di sini, di Sipetaling, dia akan baca Iqnaq. Di Malaysia pun banyak, di Matan Nabi Suja'i pakai Iqnaq. Iqnaq ni syarah kepada Matan Nabi Sujaq. Ghazalika Lil Khatib Ash-Sharbini, yang dikarang oleh Imam Khatib Ash-Sharbini lah, salah seorang daripada pen, apa ni pentarjih marzahab. Tapi dia nombor yang 4, 5, 6 tu lah. Selepas imam Zakaria Ansari. Wal-Fatuhu'l-Alam. Bisharhil Mursidil Anam. Kitab Fathul al Alam dengan syarah kitab Mursidil al Alam oleh al Al-Jurdani. Jordan. Wasyarahu syaykhil Islam. Zakaria ala kitabihi Al-Manhaj. Yang tadi Imam Nawi, Minhaj ini Manhaj. Manhaj ini adalah ringkasan daripada Minhaj. Imam Nawawi ringkaskan kitab Al Muharrar jadi Minhaj. Minhajul Talibin. Lepas itu Imam Zakaria Ansari ringkaskan lagi Minhaj jadi Manhaj. Kemudian setelah dia meringkaskan Manhaj, dia mensyarah pula. di sini yang mensyarahkan kitab Manhaj dia. Al-Musamma yang dinamakan Fathul Wahhab. Fathul Wahhab. Wafatul Muin bi Syarhi Qurratul Ada lagi satu, Kitab Fatul Muin ini yang kami belajar di kelas 5 dan kelas 6, dia syarah kepada kitab Qurratul Ain. Kedua-duanya syarah dan matan itu dikarang oleh Al-Lamah Zainuddin Ibnu Abdul Aziz al, -Malib, al malibari Malibari ini ulama India. Diong Selatan India tu banyaknya mazhab Syafi'i. Yang yang Utara India banyak mazhab Hanafi, tapi di Selatan India banyak mazhab Syafi'i dan Abdul Aziz al-Maribari ni dia anak murid kepada Ibnu Hajar Haitami. Anak murid kepada Ibnu Hajar Haitami. Sebab tu banyak uh, Malaysia Indonesia Thailand dia lebih cenderung kepada Ibnu Hajar. Maka kami pun di sana belajar kitab apa ni Fathul uh, Muin sebab dia anak murid kepada Ibnu Hajar. Nak buka kitab Ibnu Hajar tak larat. Sebab dia tuhfah tu terlalu tinggi lah Washuru il manhaj Imam Nawawi al Arabah. Kita ha, kita syarah minhaj Imam Nawawi ada empat. Ia makanya ada empatlah, mana ada banyak, tapi yang masyur empat ni lah. Syarahul Mahali, syarah Imam Mahali al Musamma Kanzur Rabiin. Dia syarah kitab minhaj Imam Nawawi. Imam Mahali ini nama dia Kanzur Rabiin. Saya ada kau mak. al Khatib syarbini al Musamma Mughni Muhtas. Saya pun ada kau mak. Kanz, Kanzur Rohibi ni dia lebih kurang ada yang 2 jilid tengok pada pencetakanlah. Kala Mughni ni 6 jilid. Wa Syarhu Ramli, Shamsudin Ramli Al-Musamma Nihayatul Muhtaj. Oh ini pun besar. Bersama dengan hasiah dia saya ada berkenalan 8 jilid dekat. Wa Syarhu Ibnu Hajar Haitami Al-Musamma Tuhfatul Muhtaj. Ini ada 4 jilid dalam kutub. Orang Ruhal dan yang lain-lainnya. Ini kita kita syarah. Jadi kita belajar matang dulu. Lepas tu kalau nak nak, nak lompat, lompat seterusnya baru masuk kita syarah. Yang sedap dibaca baca Khatib Syarbini ni. Murni ni sedap baca. Bahasa mudah. Tuhfah paling susah nak baca. Paling susah nak faham. Ibn Hajar bahasa dia tinggi. Bahasa dia tinggi. Tapi dia paling ni lah. Paling hebatlah dan antara semua-semua kita ni yang paling-paling-paling dipegang tufah lah. Yang kedua nihayah. Setengah ulama macam Mesir dia pegang nihayah. Sebab tufah terlalu susah untuk difahami. Wa hawashi dan antara kita-kita hasyia al-mufidah yang berfaedah. Hasyia Sheikh Al-Bajuri ala Syarhi ibnu Qasim kitab al-Habis Sujak kan nampak tu matan dia al-Habis Sujak kemudian Ibnu Qasim tu mensyarah jadi Fathul Ghariq kemudian Imam Bajuri datang buat lagi hasiah bagi Fathul Ghariq tu jadi hasiah Bajuri dipanggil Imam Bajuri ni seorang salah -salah daripada apa ni apa ni dipanggil tu rektor ke apa di Azhar Kemudian wahasyatu Al-Lama Bakri bin Syatha Admiyati ala Fathul Muin hasiyah kepada fatul muin ada nyematan kuratul ain syarah dia fatul muin hasiah dia i'anatut talibin dia tak tulis nama tu tambah i'anatut talibin i'anah i'ana Hamzah ain alif nun ta marbutah i'anatut talibin dia hasiah kepada fatul muin kami membelajar paling tinggi pun fatul muin lepas tu hasiah tu cuma kami rujuk-rujuklah nak faham, kadang -kadang syarat -syarat tak faham kadang-kadang ada juga macam-macam kitab apa buka asiah tengok apa maksudnya Kalau karya yanah ni 4 jilid dari kutub wa hasyatu syaikhul allama abdulllah bin hijazi asy-syarqawi imam syarqawi ni salah seorang ulama azhar juga dia syarhut tahrir kitab dia dia mensyarah apa ni membuat hasyiah mengenai syarah Tahrir nama dia orang panggil Hasyiah Syarqawilah. Hasyiah Syarqawi. Kitab yang dia hasyiahkan tu Syarh Tahrir. Wal al Madaniyah ala Syarhi Ibn Hajar lil Muqaddimah Hadramiyah. Imam Muhammad Muslim al Kurdi. Ini pembagu <pun> sehingga ulama <tik> mutaakhirin. Wahasyah tu termisi ke termusi termasi wallahu alam. Ala Nafsil Syarhi wa Hasyiatu Bujairami 'ala al-Iqna. Okey, yang Iqna' ni yang tadi yang mau disyarah kepada matan Ibnu ada hasyiah nama dia Bujairami. Dia ada kat ummu 5 jilid. Lil Khatib. Imam Bujairami lah yang menghasyiakan kitab Iqna' oleh Khatib Syarbini. Wa Hasyiata, dua dua hasyiah. Wa tu takalif ada dua hasyiah lah, dua hasyiah Sheikh Sulaiman Jamal wal Bujairami 'ala Syarhul Minhaj. Jadi yang tadi daripada manhaj, ringkasan minhaj tu disyarah oleh Israqariah Ansori jadi Fatul Wahab. Kemudian Imam Sulaiman Jamal menhasyahkan -men dia jadi dipanggil hassyah jamal ala manhaj. Ala syarhil manhaj. Ada 8 jilid kot. Nantilah datang ke rumah. Gaya-gaya waghazalika hawashi syuruhil min al mutaqaddima begitu jugalah hasiah-hasiah syarah-syarah minhad yang terdahulu yang telah dijelaskan sebelum ini al mutaqaddimatu zikri ke hasiah Abdul Hamim asy wa Ibnu Qasim Al-Ubbadi ala Tuhfah Ibnu Hajjab jadi kitab Tuhfah tu ada hasiah ada ada dua hasiah satu hasiah apa ni Syarwani satu lagi hasiah Ibnu Qasim Al-Ubbadi Kemudian Wahshiyyah Tasyih Qulubi wa Imarah ala Syarh al-Mahalli. Kitab Kanzur bin Imam Mahali yang syarah minhaj tu ada hasiah dia. Dua, satu, Qulubi satu Umairah. Kemudian Wahshiyyah Syabru Malisi wa Rashidi ala Nihayah al-Ramli wa ghairuha. Dan kitab Nihayatul Nihayah Nihayatul Muhtashar minhaj al-Imramli tu dihasiahkan lagi oleh uh, Imam Syabru Malisi dan Imam Rashidi. Bak mahadah. Wa min kutubil fatawa an-nafi'ah antara kita-kita fatwa <coughs> yang bermanfaat dalam mazhab syafi'i Fatwa Sultan Ulama Yazuddin Nabi Sallam Yang lama kurang ketujuh ni. Wa fatawa Imam Subuki, um, ada ke Umarul Jilid. Wal Hawi fatawi ataupun lil al -fata fatawi. Imam Suyuti Al Fatawa al Kubra Imam Ibnu Ibn Hajar ada ke Umar. Fatwa ba mahramah, tak ada. Wabuaya tulmur Mustarsidin fil talfi talkhisil fatwa badeil aima terminulama mutakhirin. Ini ada kot mah satu jilid. Dia ringkasan dia ringkasan kumpulan kumpulan fatwa ulama ulama mutakhirin. Mutakhirin ini maksudnya ulama ulama yang terkini lah. Bukan terkini yang hampir hampir dengan zaman kita lah satu tahun. Ri saya alama Abdul Rahman al Mashur Allah. ومن الكتب التخرج على تخريج ما جتا دا والو الفقهه من الحديث ini kitab kitab takhrij hadis ha. kalau golongan-golongan tu si suka buat takhrij hadis kan yang saudara kita tapi ulama lama kita pun ada juga buat takhrij hadis maknanya dia mengeluarkan hadis-hadis yang dipakai oleh kitab-kitab uh, fiqh tersebut uh. Maknanya kan kita belajar, kadang-kadang kita belajar kitab fiqah, kita tak tahu apa dalil dia. Sebenarnya, sebalik sepatuah yang dinyatakan dalam kitab kitab fiqah tu, ada dia punya dalil hadis-hadis dia. Cuma kadang-kadang tak ada dinyatakan sepenuhnya oleh pengarang kitab tersebut dia hanya meriwayatkan secara makna saja maka ada ulama-ulama muhadis yang yang pakat dia keluarkan hadis makna dia cari hadis apa yang sebenarnya menjadi dalil kepada fatwa yang telah di apa ni di nukilkan oleh pengarang kitab fatwa tersebut antaranya yang yang masyhur <acon> talhisul khabir imam ibnu hajar asqalani dia kan amirul mu'minin fil hadis pengarang kitab fatul bari syarah bukhari itu dia mengeluarkan hadis-hadis dalam kitab Imam Rafi'i, apa ni Syahrul Kabir tu, Fatul Aziz. Abu Dur Munir wa Tufatul Muhtaj, kilahuma al Ibnul Mulqin, guru kepada ابنajar sekala ni, wa ghairuha. Banyak lagi sebenarnya tapi dia beritahu sikit-sikit aje. Imam Baihaqi pun ada keluarkan kitab Al-Malafus Sunan wal Aছার tu, semua dalil mazhab Syafi'i ada situ. Wa minnal kutubil muayyadah bil adillatil maamunaqashati adillatul mazahib ah ha, ni kitab-kitab yang sesuai lah yang sebenar sangat dalil-dalil ha, mana dalil sunnah ni ha, quran sunnah quran sunnah dalil-dalil ha mana dalil mana dalil ha ni buka kita belilah kitab ni antaranya adalah nihayatul matlaq fi adillatul mazhab saya ada bermato 16 jilid harga 100 lebih leh imam haramain ajdaini guru kepada imam ghazali ni wal haawi al kabir saya ada dalam untuk pdf tak larang nak beli 4000 lebih Kakak 2000 ke tak silap besarlah kita-kita ni besar apa dalam ni dia akan nyatakan empat mazhab bukan empatnya kadang-kadang sampai lebih daripada empat mazhab punya hukum dalam satu bab tu okey mazhab ni kata macam ni mazhab tu kata macam ni mazhab okey dalil mazhab tu ni mazhab ini, mazhab ni ni mazhab mazhab tu-tu ni dan kita lawan antara dalil dalil kenapa kita pilih ni apa apa hujah kita nak lawan dalil orang tu ini dipanggil fiqh muqaranah pekah jomonai nak nak berdebatlah antara dalil-dalil kenapa baca gunung kenapa nak fitah baca kunun apa dalil kita apa dalil dia apa jawap kita terhadap dalil dia macam ni nak patah-patahkan hujah dia ni siapa yang tak hati nak cari dalil tu setiap dah buat dalam masalah satu ada dalil-dalil silakan cari kitab-kitab ni kemudian wal majmu' bishahil muhazzab al-syirazi kita Imam Nawawilah majmu' syarah tu 22 jilid Silakan, gam buku sedang menanti anda minggu depan sediakan duit fa fatul aziz bi syarhil uh, bi wajiz al-al al ghazali kitab fatul aziz marawihlah pun tebal juga 16 jilid dalam durul kutub wa minhaj li taqiuddin subki wa ghairu lain-lain banyak lagi kitab tu disebut sikit-sikit je wa minnal kutub wa kutubil muwaddihati lil mufradatil fuqaha'i fi ibaratihim kitab-kitab yang khusus dia menceritakan dalam tu macam kamus lah kamus fiqah bukan kamus kamus fiqah istilah-istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqah dijadikan kitab-kitab ini pun telah sebagai rujukan nanti apa tu asah apa tu arjah apa tu apa ni nas apa tu nusus jadi kata-kata ulama-ulama istilah-istilah -ulama fiqah tu dibukukan dalam satu kitab antaranya misbahul munir lil uh, fayyumi, wa taharul wa tambih wa adqa'iqul minhad kilahuma linawi manawi sini sekarang ada satu kitab khusus untuk istilah istilah fiqh wa nazmul fi halil afal muhazzab bi ibni ibtāl ar-raqibi ar-raqibi wallahu a'lam wa ghairu yang lain dan wa min al wa min kutubit tarajimul ah ini siapa nak kenal ulama-ulama Syafi'i daripada zaman Imam Syafie sampailah sekarang siapa dia yang Ulama yang mengikut Mazhab Syafi'i, ulama lah, orang biasa, nama tak dalam tu, uh, ulama saja. Daripada zaman ini masing-masing macam -macam sekarang antaranya Tabaqatul Syafi'iyah di Ibnu al-Obadi, atau Tabaqatul Syafi'iyah al-Kubro di Tajuddin Subuki. Nanti kitab tu nanti hanya sampai pada, pada tahun ulama itu lah, macam Imam Masukki dia kurung ke 8 saja, jadi semua ulama daripada Mazhab Syafi'i Sampailah lah kurung kelapan di sna lah dalam kitab dia, itu pun dah ada sepuluh ribu dah. Hanya ulama' yang bertahap mustahid saja yang ditulis Yang tak mustahid dia tak tulis, tak masuk dalam buku dia Itu pun dah 10 ribu, kurang ke-8 Kalau sampai kurang ke-9, campur kurang lagi ha, Apa <laughs> Kemudian watabaqatul syafi'ah di asnawi Masnawi asnawi adalah dekaran kitab tabaqat, dua jilid saja Ini ringkas saja, dia ambil yang penting-penting Watabaqatul syafi'ah di Ibn Qadir Syuhbah Mamin Afiroha atau Fatul Bahia yang paling leh yang latest lah. Fatul Bahia fitabaku syafiah al-maktu yang di apa tu oleh uh, Imam Sharqawi sahibul hasyiah al-tahri yang dari lah ha? sahihul azhar dari. Walau oh, dari itu, Allah alam. Mila kita masuk kepada kesimuan keismean mazhab. Shalat eh? cukup. Jadi kita sambung pada akan datang apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang tidak baik itu atas kelemahan saya lah. Saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik dan bagi kita faham apa sampaikan. Tutup majlis dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu bihi Alhamdulillah bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.